LENENGO DENDARIA Eta hauek? Ez dira bakeroak, baina oso informalak dira, urdinak eta zabalak. Polsiko politak dituzte, baietz? Bigarren DENDARIA Oso egokia da zuretzat. Beso motzak ditu, baina oso beroa da. Ez da oso luzea, baina gona horrekin oso ondo gelditzen da. Hirugarren dendaria. Hauek oso erosoak dira, larruzkoa dira, harinak, eta ez dute lokarririk, udarako egokienak. Laugarren, dendaria. Oso oso beroa da, lumazkoa da eta oso harina. Kolorea bizi-bizia da, ezta?